Selamulejkum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar bashkullëtarët e misionit ton Rruga e Drejtë Allahut. Si kemi thënë, rruga drejt suksesit, rruga drejt fitores, rruga drejt xhenetit. Java kaloj shpejt dhe ja ku u takuam. U takuam se do doja tani se pikrisht aty ku ndava. Tham që të gjithë e duam nëfsën, dhe për ty o nefs po mendojm të jesh i lumtur në xhenet. Për të vazhduar për nevojën e madhe që kemi për ta pastruar këtë nefs, vazdojmë të jemi në udhëtimin ton me Hoxhun ton të nderuar Enis Rama jurojmë një së ardhin. Hodës, i ava sinqesht i ku shpejt. I ku shpejt dhe besoj e fjallaj fundit që në mbyllëm, vërdet në dha ditët dhe nuk në mbytët, në atë fjallin që e duham nefsin. Dhe për ty do mendoj, për ty o nefs, por për një kënajësi më të madhe të pa fund me, që nuk ka fund kjo, kjo kënajësi dhe nuk ka dëmë ansore. Pësene në vujtet të pastrojmë pëthë? Bismillahi rrahmani rrahim. Falandrojm Allahun azhgjël për të gjitha të mirat që na i ka dhënë. Elusim Allahun e mënduar Allah të na ruan nga çdo e keqje, nga jap të mira në këtë botë dhe botën tjetër. Të të Sikojë elusim që paqet dhe bekimet e Allahut të jenë mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që lënë këtë rrugë deri në ditën e fundit të, fund të kësaj bote. Nevoja e njerëjut për ta luftuar të keqen, beso që nuk ka nevojë të flitet për këtë nevojë nga se njeri nga në tëshmëria ati është i til i kriuar që ta u rënd të keqen dhe të zonë të mirën. Kjo është në aspektin e përgjithshme. Mirë për ku që në në problemi? Problemi që në në pasaj kërë ne fillëm të detajzojmë dhe të kuptojmë realisht që farë është e mira dhe që farë është e keqen. Dhe në këtë, këtë u thëtim njerëzit bëjmë përstilime të panevajshme dhe të rëzikshme kur ata atë që është e mirë, e shikojnë si të keqe dhe e luftojnë, dhe atë që është e keqe, e shikojnë si të mirë dhe atë e mbjële në zamër e tjura. Andaj, ne kemi nevoj që të kuptojmë drejtë, se ne bartim në vetën tonë aspektet të erta të rëzikshme, të cilat nuk në pysin neve se a do të ndikojnë apo nuk do të ndikojnë. A do të reagoj apo nuk do të reagoj? Jo, nuk varet kë nga leja jon. Nga sinje sigurisht se kam siket ndëmijën e kaluar. Nuk e ke minusin ton në dorë sikurse fëmiu lodrën dhe bën çfarë don me të. Nuk mund të bësh kështu. Ka rregulla të caktuara. Që nëse i përmbash, po mund ta kesh kontrol. në kontroll. Por nëse nuk i përmbash rregullave, atëherë në këtë moment del nga dorëjote, me dëshirë apo pa dëshirë. Dhe shumë njerëz janë dëshmitar të kësaj. Sonja për shemb për shemb janë uh, fatkeqësisht të varur nga droga. Ata nuk kanë dëshuar të vinin deri këtu. Por ka qenë ndeshin momente. Ne tashmë kanë ardhur këtu. Në një kohë tash janë të pamundshëm, të paaft dhe kërkojnë tashmë ç'o të shkputen për ta lënduar. Tashkputen, andaj dhe bëjmë pjesë trajtimeve të, të ndoshme rehabilituese kështu më rad, sa kërkojnë ndihmë gjatë përfarë u ka dal kontrolla nga u ka dal situata nga kontrolla. Ose ata që janë të varur nga bigjozi, e din se është duke humb dhe atizë duhet të largohet, po nuk mundet. Hajt provojë leksëron, ekziston rata, ekziston rata shumë të han për vojt e jetat njerëzve me këtë nefs. Prandaj nevoja jona ne shumë e madhe nga se kimi të bëjmë me diçën e rrezikon, na mbyt, na shkatërran. Na qëndrë rreziku të mblodhen këtu botën botën tjetër. Për këtë arsye, vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la ka mësuar çë të kërkojm mbrojtje tek Allah nga e keqja e vetes tonë. Sa është prezente Dhe kërë vetë Muhammedi sallahu a.sallam ka kërkuar në mbrojtin e Allahut, të arruan Allahut nga keqe e njëfësit të ti, atër kush për neve nuk e ka këtë nevoj. Ma di këtë e ka përsrit në gjithë dë gjuma, në fjalimin e ti ditë në gjuma, në hodbën e ti. Ua në u dhu billahi min shururi e në fusina. Dhe kërkuim nga Allahut që të në mbrojnë nga keqe e vetëve tona. Dhe ne kemi të këqia të shumëta, në qovëse nuk i pastrojmë ato, në qovëse nuk i largojmë ato, në qovëse nuk i, i prangosjmë ato që mos na zemrën, të na është qetsojnë zemrën, të të të dëmtojnë. Dhe ka këja aspekt kuplëm, nevojnë e malën që kemi të mirë me këtim. Këja është e para. E dyta, në ni jemi njësë një rrugë, apo për të fituar dhe qka, dhe aja që në dëshëm të fitojmë, apo është një malë që Nuk e ka askush në dorë përveç krijuës së të gjithësisë. Do të thotë nuk është situata këtu sikurse me mallrat e tjera. Për shembull, ti ke një mall, detat më uniam duke negocjuar me ty për çmimin e këtij malli. Dhe nuk më pëlqen çmimi që ti më afron mua. Çfarë bëjon? Unë të braktis ti dhe shkoj te tjetri, ngase e ka mallin e njëjtë dhe aty ku e gjej çmimin e volitshëm të pastash për mua, atëherë unë e ble mallin. Në këtë situatë nuk kemi të bëjmë kështo, kemi të bëjmë me kriusin e gjithësis i cilësht i vetëmi që e ka ndurë këtë malë, dhe në qovëse nuk arrimë që me te të bëjmë marveshje të duar për malë në ti do të humim këtë malë, e qërgjeneti. Në qovëse humim këtë malë, që fa në më kuptojme, me automatizem nuk ka zide tjetër, me automatizem në më kuptojme Se kemi në shkruar për veten tonë të digjemin e zjarrit. Çiko sort e ke kjo? Andaj ne duhet të kuptojmë se ky mall i Allahut atë ka një çmim. Të panegoçshëm dhe të pazaventur si mall. Cili është çmim i këtij malli? Allahu jelle valaksu qahan, ka "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kurrë beton nën vështë, nën vesh dhe ma soha betum në nefësin dhe atë që ka kryuar nefësin, se askur së të tërpës Allahot. Kad eflëha men zekkaha, ka shpëtuar ajë që ka pasruar, o kad khabe, ka dështuar, dhe është humër ajë që ka ndytur. Në surën tëvë bëllahu gjallë vëllatë të të kështu, inë nëllahë është tëra minë lë mu'minina enfusahun wa emualahum bi enële humul gjennë. Allahu ka blerë. Që ka blerë e shkjo. Ka blerë e. Do të të ki malë. Apo? Dhe Allahu e ka një malë. Allahu, a zë u gjelë, po të japë malë në ti, në qofë se malë i ytë, apo, plëcon kriterit të caktuar që Zotë i ka kërkuar. Dhe ne jemi në shqitit e vetës tonë. Por ju në kuptim të tregu të robrisë, të tjerve. Por të robrisë e Allahu, a zë u gjelë imi duke ushit pikrish si rab, por që të lirohemi përjetësisht, që të lirohemi përjetësisht, që të knaqemi përjetësisht, nga se Allah nuk e kërkën në robrin tonë, të ajapim ja ati, që tim robtë ati, për të në robruar, jo, po për të në liruar, nga se në qovë se nuk arim të bëjmi rob të Allahut, do të në robrojnë në roboret pastaj, dhe tek atëherë do të ndihim saksisht, djel e hidhur te robris se tokës andanjerit bën ku nuk dëshiron dhe nuk pranon te ndropte Allahut bën robte pasurisë dhe vuajn bën robte dashurisë dhe vuajn bën robte pozitives dhe vuajn e kështu me radhë andaj kemi shumë nevojë atëre çë të mirë me kët nefs ta pastrojm ta rregullojm ta bëjm të gatshëm që ne në tregun e Allahut Azoxhel të jetë i përshtatshëm për të blerë xhenetin kët na po dëshiron nga se të gjitha këtë të tërme që i përmendëm Allahu e ka përmend a, a nuk ishte që Allah e ka përmend do tëtë se ka shpëtuar kushe ka pasruar ka dërshtuar kushe ka ndytur a nuk ishte Allah që ta e ka bler o përder blerja dhe nuk ishte meftuar Allah me kaqin këtë sura surën të ube duke dhe nëse Allah ka blerja vë të më kaqin po ka vazhduar ka thënë një qatilune fise bilillahi feja këtolune o ju këtelune ata lu Porpicijn vazhdimisht angazhohen vazhdimisht që të instabil, të luftojnë të keqen. Ço humbra brendia tyre, ço nga jashtë, gjithmonë janë në luftë me dukurin negative. Kur ata këtë bëhet Allahu subhanehu ve te Allahu jalla ora wa'ada 'alayhi haqqan fi teurati wal injili wal qur'an. Shkaka këtë marrveshje të nshkruar te Allahu me rrobat e tij në tri librat më të shenjtë Allahu të Allahut azza wa jalla. وَأَدَنْ عَلَيْهِ حَقًا Premtim i marur përsi për nga anë e Allahot. Unë e ka marur premtim. Ku është kjo premtim? Ku është në shkrukja? Fi Teurat, në Teurat, në Njëngjil edhe në Kur'an. Shikoj këtë mërveshje? Në gjithë do liber Allahot ka përmend, o, ro, britë e mi, mësme dhe mësjuve është një mërveshje. Ma s'jellin nefës në pastor o adho gjënetin. Dhe, Kë marveshje është rikonfirmuar në vazhdimësi sari e ndërguar pejgamber të Allahu Gjellewala dhe sari është bitë të ndoni libra. Andethe të Allahu Gjellewala në vazhdim waqden ali i haqqan fitë tëvrati o l-ingjili o l-Quran o men aufa. Qika marveshje në shkuar në këtu libra dhe kush është kush është më zbatu e së korekt i përëntimi së Allahu Gjellewala. As kush. A ndaj ndëjë i sigurt, ndëjë i qetë me këtë marrëveshje, se ti je në rrugën e drejtë. Di duke bër pikërt atë që duhet ta bësh. A ndaj do ky aspekti ke nevojë shumë të do të çaja të mirë me këtë punë. Troçë nevojë se çka qetë shumë shumë e rëndësishme, ti ke ndalën me marrëveshje, me kontrata, me shpëtim, me dënime, me blerje, me vlerësim, devalvim, është e rëndësishme. A ndaj njeriu është ai që ja jep çmimën e vetësi të kalloxha levala. Allahu jalla wala, shikosa, ne thon kë pun subhanallahu. Allahu na ka thën robtë mi, ju nuk mund të dini se çfarë e vlerëshme çka nuk kërte vlerëshme. Ju nuk mund ta dini. Fakti që nuk mund ta dini, nuk do të ju lë vazhdimisht në këtë ignorancë, jo. Do të ju mësoj juve. Unë ju do ju të mësoj. Për mua është pam shamu me këtë spumënim, brët. Apo Që shumë është në takim me te. Kini takim me te, dhe shumë të rëndësishme të kalosh mirë takimin me të. Kini takimin me ta. Është shumë të rëndësishme të kalosh mirë me te. të, te kryeminist i kryetaret, një i madh. Qëse ngaj takim vorën shumë rëndë pasaj pas i takimi, apo. Dhe tash ty të intereson se a thua vall ku the madh vasti kupton se këmrat ose kë kryetor kur vë çoftai. ë Ik ka dëshir de Sofial që duhet t'ia thuash në fillim dhe pikrisht nga ato fjallë në varat shumë pasaj dhe rrëdhe takimit aftër. Sa so, do të shtetësh nga literatura, apo nga përvuet, marrë në dërshash nukun nga kjëm bret, marrë në dërshash nga kja, kjëm bret si ka pasjit, fjallor, shprejit, do të ushtërash në ditë, ditë për ditë, apo gjithët do të cilësh i vetëmua në shtepi, ma djetë do të mendojnë një si i qmendur, Kusod se dhe për gjithë rrugës, si do të që them, apo gjith sot të të bënë të ndirë, në që vështë ti në këtë ciklet që, në këtë telasha, që farti të dua, të telefonan dikush nga këshiltart e ati mreti. Dhe thëtë, këmret i ka dëshirë dëshir një dhe rratë mjë asilë. Apo? Dhe e dhe rratë është kja. Kër të kuptësh që i dhe rrata që është, të shpati nuk i duhet këtë rratë, sa i ka. Apo? Këçi ka dhurat për mua. Fat sa më rëndë kush përfiton nga këtë dhurat. Ai dëshon çik me kët veshje ata. Sa do të dijsh për derë, këshilltari që të ka shitur nga kjo çiklat e nga kjo barë e modë. Sa të ka siguruar se të ndjesh se vjen me kët? Është e siguruar, më thënë. Është siguruar ata. Nevojë çik. Qëso të Allahu la wala Allah takon shëmbull më i lart. Për Allahu ka dërguar pejgamber, ta dërgojse Allahun takimin që keni me tenesë orop të ti dëshiron gaju t'ia thoni këtë fjalë. Dëshiron gaju të veshni këtë këtë kostum. Dëshiron gaju të kini këtë pamje. Qoftë ai dëshiron. Të, të, të, të gjithë janë e kasëruar. Nuk ndambitet posh ç'në vënë tek ti kostumin ngjyrë të jelvert. Të veshni një ngjyrë të kuqe. Asgjë tjetër nuk e ka ndalua penieve. Ç'të knao shi pasë precizt. Cili është ai njerëz që nuk pranon kostum me kostum të ndron. Që të mbretit kalon mirë pjo është islami. Kur thotë Allah gjëllewala, lërgonin nga zinoja, nga moraliteti, nuk në privon nga shfryrja epshit, jo, thotë po këthenin këtë drejti, vetëm, këtu këtheje, këtu shudzë, njëti këstumë tesh, vetëm, këtë veshe, nuk kam dëshin rubiam të shumë me këtë petëk, nuk të rinë mirë, një jo që më pengon mu, po duke që shumë të uarë, andaj, mësë më hajde me kët Nuk, nuk, nuk të pranaj, nuk, nuk, nuk kalan mirë me mund të akim. Kaq. Andaj, këtë na e kam surë Allah Gjellewara, që ti ashtujmë glirën vetën së tonë. Kërshkësht e ka Allah Gjellewa Allah me një kostum të bukur, të të Allah Gjellewa Allah, këto tesha, tesha merituin këtë vend gjenet. Ashtë torpë këtë njeri i kaqë të sjalshëm, dhe kaqë modern të adënojmë e gjenem. Se kurse edhe ti, në këtë jetë kërri dikush vjen i veshur bukur, apo, kthene në kadi bash tort pas më unika devan dot nuk a kjo kuptoj ata andaj nive se k nive se uje ta percaktom pastrtia e ti por allah na lut edhe ndëtsira e ti ta percakton saktësisht vendin që ke të kallon e asër atë kinevoj mua me këtë çertje vetëm termat më dukurishin për dorë o xhukto ishin termat e tregtis domethënë se atë pikësh ti ne kemi një të përsëritur ka ka shansin ti tregtar Duke kem shumë njerëz thonë që na tregtia është shumë fitimprurse, ëh, do të isha biznesmen doja tregtar i madh. Sot japi shansin çdo robit zotit ti je tregtar me zotin e tij. Në termë që përdor zotin Kur'an, domethënë. Po është, është pikërisht. Po që nuk e shfrytëzojmë dhe garancia është marrveshja që këtë marrveshje nëse bën me zotin e tij e ketë sigurt. Patëshëm. Nuk ka siguri premtime të zotit. Kadaj çka është e njohesh me këtë vullë nderuar ta kuptojmë se edhe mallin që më të e blej mall në Allah tash malli Allahut, nuk është i honi. Nuk është i ani, nuk po nuk... Tas parlamenti, tre... kjo është diçka që do bën futurosh nga gaxhimi, po e kuptohet drejt vallallaj subhanallahu. Parlamenti ni tregtar thot, unë po të dhon 1 milion e euro. E ti ato 1 milion e euro, apo vjen të të kon blen mall dhe i veton 2 milion. A pranon? Kur jomos, kur të, të ski for, ski as në euro në japon, nuk i for në k. Ai thot un po të 1 milion euro, 1 milion euro. Veçat mall që të parë e ja harrit të konë, mos ka di ku detat. Ja mos ka di ku detat. E ja futa Te do pasai per 1 milion që ke bler ti unë një tallon një mall që të vitan 10 milion euro. Apo ne shkruan? Po cilës ta njëri më djeleta, i çmendur ti nuk e ndeshuam. Katella pa kërkëni. Kë pa po, pa po krasuaj me miliona. Po po bëbi diçka nga shembull praktik nga parizmeria vetëm sa për ta parafru pak. A kjo është vetëm me marr 1 milion me çumb i xhas. ë 1 milion me shumë punë të kësia. Parlamenton. Do sa e potpredate me me të ndërtuaj sigurisë. Kë Para. E këtap. Kët ne sallota ka dhën po thotë masia e bukur apo taloka sika njesfarbojn shkojn atje ku ku e shëmtojn jetën veten familen shoqin e gjithë më radh që që përmend gjithta këtu qesën e pa nevojën e madhe që kemi ne çtmirë me këtë të ta pasurojmë këtë nefsi që themi korrekt në lajart me marrëveshjen që kemi ne shuar tek Allahu që lëuara ne thotim se ne kemi kemi të në shkon marrëveshje Marvesha është anënshkruar dy herë. Një herë është hyrën Marvesha dhe pastaj rikonfirmoi vazhdimet. Të gjithë njerëzit, shpirtët. Mm -hmm. Allahu Jellala kur i ka krijuar i ka thënë, "A ishtu bi rabbikum?" Ai jam un zoti juaj, çka kemi më dëgju, qalu bala. Të gjithë shpirtët kanë qenë pauzat. Ne nuk na kujtohet kjo, Kasi ka së kaqë në një situatë që ne nuk i kemi qenë vedia para krijimit ton. Quste Allah e përmend. Dhe kjo kjo është hyrje në marrveshje. Kjo është hyrje në marrveshje. Pastaj pastaj na të smrija apostullën Brandshme, gjithu na ka shtyr për të kuptuar, të fikë për më du diçka, të të thonë diçka, as për para. Ne kemi thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kur kemi thonë la ilaha illallah, tashmë praktikisht kemi nëshuar. Mm. Un fillon pisteku, ne shkruaj me Zotin tim se un po them la ilaha illallah. Çka në kupton la ilaha illallah? Ha, këto e për lejmetar. Aj që e ka devalu, la ilahillallah, që e ka ditë dherën, e ka devalu edhe vetë në ti, dhe është i devaluar ditë në gjykinit pasaj pa vdherë. Kus e ka vdherën kësaj fjale, e ka kuptuar të për të tëtët, të të, kusët e saj, dhe me thënë e saj, qëfar ngarkon në bisupet e ti me këtë në shkrym, këja e ka ngri qëmineve shumë të ka loqin dhe vahela. Këja është qakot bërë me margishë. Atëherë ju kuta më shonë kemi bër mërvesh dhe emi në këtë, më thënë. Padoish. A do pa të, po do apo jo? Po. Duke qenë në një betejë me këtë nefs, kemi nevojë për armët, për të ruajtur, për ditur se si ta fitojmë betejën më që se isha një pjesë e ajo një gjyra e keqe që ishte më thënë urdhërese për të keqë, më thënë. Që për këtë kemi nevojë të dimë për to, hoç. Por mendoj që gjithë këto ti trajtojmë vazhdimban mbas një pushimi të shkurtër. Të ndërruar miç i kthehemi shumë shpejt me kushtim të shkurtë për të vazhduar bisedën me Hoxhën e nderuar Enserama. nderuar mish, i kthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë me Hoxhën e në nderuar Enserama. Hoxha Lama thotë ke betejë, thëm, kemi mbetejmë këto nëfsin dhe gjithmonësh për nefsin e keq, me të nefsin që urdhëron në Tëqia. Të Këmë një të dië për armët, që këmë për atësyshë në thënë këtë betej? Kurime duke folë për betejën, për luftën, në ndjetarët, islam e kënda luftën në disa loje, varsisht me kënd këmë e zhvillu këtë betej. Dhe varsisht për e uh, palës që do tjetë e kyqër në këtë betej, apo ti do të zhvillërshë luft këndër ti, uh, përsa këtu në pasaj dhe mjetet, uh, fazat, strategjit e Andaj, djetar një uri Ibn Kajmi, Ibn Kajmi e Gjozija, në limët Hizadu al-Mehad, ku në libar në mëndë që imbrekullohë shumë nga libat matë mirë të Ibn Kajmi të Rahimullah. Êshtë kërthyrë në shumë bëstaj? Kam në gjuar, po, jam gzuar shum, uh, në gzuar shumë. Piesë, në uh, uh, piesën e tretë, s'pa kësipatë batimit arabeshtë, fletë për kapitullën e gjihadit. Në termi gjihadës, së ardhë përmendën të kënjërët, shka këto një falaj, uh, Kështë të përmenën të është? Nuk është qëtësusë, nuk është alarmantë, <laughs> nuk është rëzikshme. Gjihadi është një institucion i më rekullu shumë, i regulluat me regullat mahnitëse, që sfidon regullat e të gjithë asistimive tjera. Apo nuk ka institucion që eruan gjakën njëri në më shumë se institucion i gjihadit në islamë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çes chiman një njeriu mund të sjihot atë sepse njerë kanë përpjetë të kundërt. Kundër, pa, po, po padosim nëse lexojmë dhe kuptojmë beson do të që, do ka, nuk ka absolutisht, donc respektohet do kuën, më shtepër jetën e njeriu gjaku i tij, deri i ti, tij sa kurritet për jihad. Dhe kullëmëza për jihadin nuk e perfuzojnë me njeriu, me armikun, jo, është i gjer jihadit, është një aktivitet i vazhdueshëm që duhet njëiu ta ushtronit në ti. Ne kemi jihad me shejtanin, kemi jihad me armikën, kemi gjatë me në dyftyësot që shtiren se janë të mirë për janë të këshirë, dhe me këta do të më pasë luft, por gjithë betej, gjithë luft, është për ta parandaluar atë nga keqa, dhe që timbrojmë njëzë nga rëziku i ti, dhe kemi gjatë me vetën tonë. Këtë është i major. Qëfarë nën kuptan që të luftasht me vetën tënde? Të bëshë betej, luft, apo? dhe kjo betej duhet në shpijet dikën marrën në kontrol të poshtetit. Ljuftat për këtë bënë. Ne kemi mrena, si kurse kam të sejkët në emision e kaluar, një tendencë të vazhdojshme të këturin gjyreve të nefësit për poshtetit në zemrës. Po rebel është, po rebel. Se të në tënë duke qenë ushtar të konkurran në mrejtin. është problem. A ne kërkujmë që poshteti brenda i qenjës tonë të jetë në do të sigurta. Në dorë tu është diant angrin panda sigurt e cekam, herë. Jo ta tuthë knautçin me gurgullimin e ujit po shkatojnë aty herët. A ndeshun kët poştat të sigurt. Çë çdo situat është i motor. Është i përmbajtur. E ke të sigurt. Ku do që e vendosësh, mos ke frikë. Kaloj në dorë të ti miliona miliona. S'ka frikë, pse se e ka veten në dorë. Nuk mund ta pushton ndokush nga jashtë. E ka pushtetin në kontroll kto duam ta shpiej kjo betej një individ musliman një muslimane besimtar besimtare apo qe krahas fërkimave të vazhdueshme me joshjet sprova të kësaj jete të kemi individë të sigurt që nuk na befasojnë me devijim nuk na befasojnë me mëkat si mora më ndodhi po na nuk dëshiron këto befasina apo dëshirojm befasina për të mirë filani ka qenë kështu tashme edhe këtë e këshbër, edhe këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë. Kënë në kupten lufta me nefësin. Nuk mund të arim të rezultatën e qësën nuk imin beteji. Nga se nefësin nuk në alejan me të parën që shkojmë atje. Pa flasë për aspektin e erët të aty kuptimit e nefësi që kemi foljë ma, ma herët. Ne kërkojmë që ti rekthet pushtetit aty në që duhet të odheqen. A z ati që e ka tërpushtit ndonë në ti, Allahu të zë gjellë. Allahu të zë gjellë. Konë në pushtit në ti kresa, shumë atë fëqishme së ne. Apo? Dhe i ka thonë Allahu të gjellë u ala, i ka thonë Allahu të gjellë u ala, të të qëllë, i tëja të uan e u kërha, dhëtë në përullin i mua, me dëshirën e u për tëshirën, kalu, e tëjna ta i inë. Ata të thënë, ja e ima të përullin, shukaj Kur vie puna teknjeriu, Allah ka karkuar nga ne një lloj beteje, apo që edhe këtu të është pushtiti i tij. Allah ka pas mundësi që këtu të është pushtiti i tij, nuk është ke vështir për të, por kërkon një lloj gatishmërie, sakrificë ngjarë për atë, jo për dëshëtat. Po pashkakse neve na ne ka premtuar ditë që nuk e ka premtuar as tokës aqjeve. Toka nuk do të jetë xhenet, e as qiet nuk do të jetë xhenet në ditën e imi. Atë duhet të ketë një lloj angazhimi blis paku minimal një dëshmi reale se në Ozon dëshirojmë të jemi tek tekti, tek ti, tek jeni në jannat. Dhe ktu duhet të bëhet një beti, pak duhet të bëhet një luftë apo. Dhe kjo është ajo që nuk në kuptoj me luftën kundër njesit, djihadin kundër njesit. Dhe e dyta në këtë rtim është se fatkeqësisht njerëzit kanë përdorur metoda shumë të pasigurta, në shumë raste të dëmshme për luftën e njesit, duke mos u konsultuar me mësimet dhe udhëzimet e Kur Allahu dhe Sunneti i bekuan beled sallallahu alajhi wasallam. Andajsonia është kandosh të ta luftojë nervsin duke e ngulfatur deri në maksimum çdo pritëtim të këndshëm që i duhet nervsit. Që nuk nuk është të kërkuar kjo. Nuk është e kërkuar për shkak të ju të vuan për ta dëshmuar se po lufton nervsin. Absolutisht. Nuk është e kërkuar të mbetet i uritur apo i zhveshur, apo të të të të vesh tesha të qëjia apo të të të lështa apo ku e di unë që farë materialit tjerë, apo, që të dëshma se unë jam asket, unë nuk, nuk e dua, dunje, unë e kam nefësi në kontrolë, s'ka kërkuar lo këtë për njëve. Par fatë këtësit njërës, duke këtë që këpëtua në të situata, ka pasë pasë të të dhikim të kondërt. Nga tendenca për të pushtuar, i ka pushtuar ata nefësi. Nga përpjekja për t'i pasë në kontrolë, u ka dojtë gjithë gjithë nga kontrolla pasë të të të Andëthet dhe Imenkaime, Rahimullah dhe për këtë kemi një folën pa tjetër në mesenët e tjera, me siguri, kur të të të të për pastrimin e zemrës e kështu më rrath, iri po Imenkaime, Rahimullah dhe thatë, dalimës një dihut që konsultuat me pejgambert në këtë rafë, dhe ati që konsultuat me të tjera, erësikur se një ismurë, apo që braktis mjekun dhe për a përqenj një kalimta rrasit të apyhet p analizave dhe diagnozave shumë më shumë. Ta dani kolitora, sapo të, rras, të më fal, kam një dhimbje më këtu, çfarë i bjekte kjo? Ai më thotë, ajofto fia thjesh kanë ato. Për shembull, në sajtet kancer. Ose sajeni të konsulto, për shembull, kam dëgjuar se mirë të pihet kjo. Dhe kur e kam pirat, i është kërcu gjendja. Ose a më e kuptën saksësht? Po, po nëse kjo konsumohet, çfarë agim me koha? Pastaj sikur se denti Gjenerë, pasmuajtë njëjt, nuk përdoj medikamentin e njëjt, nga se reagimi i ti tek njëri mund të ndryshë nga indikimi i ti tekon, indikimi i tetë tek aj. Edhe këtu duhet të kem parasysh kur flitet për luftimin e elvesit. Për këtë arsye, duhet të konsultohemi në vazhdimsi me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe me udhëzimet e Kur'anit në vazhdimsi për të qenë të sigurt dhe ngavnjëmtar në këtë betejë. Ktu jam të domazsh me të di. Okay. Pala sa të futem tek ato metodat që i ka përdor ose ndai ka preferuar dhe ndai ka urdhëruar dhe rekomanduar për tu Kur'ani mëdhëshmë dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Ti jam në livestream. Të shkurtoj turë metodave. E para që ne kupton luftën ku në vetë çyllart ta luftojm ignorancën që është në veten e njeriu. Duke ndriçuar me dijet e shëndoshë Ditoria, nuk ka mundësi të luftuhet nefsi dhe të ngadhnien me te në qoftë të se mbetet i njeronca po shtë të mbajtë si i qenjës tonëm. Per këta suja Allah Gjellera ka dërgu pekamber që të nëmsun rungën dhe të Allah Gjellera të nëmsun që ka është e keqë, që ka është e mirë. Ditoria, dhe pikrish për këtë fjale e parë që i zbiriti Muhammedet, sësëmi është i këra, ledzë, nga se nuk mund të flakësh aspektit e erta të jetës tënde, nuk mund të përmirësorësht, nuk mund të ndriqorësht, nuk mund të ngritesh, nuk mund të ngadhënjësh, nbi vetën tënde, nbi aspektit e erta pa dhije. Êshtë të pa mundshme. Ande, besimtari, duhet të luftën vetën e ti për të marrë dhije. Tha të dikosh, a ka nevoj me luftu vetën për dhije? Po shumë ka nevoj, sa rejem të kështëpia, ndodhë një rjutë, duke shikudis në TV, ndodhë një loj i futbolit, që s'ka kur farë dobije, asë një dobije s'ka shikimi futbolit, kur gjë? Dhe, për shikujmë se ora pa afrohet për legjeratën e hojgjës në gjemi. Apo, a jemi në sprov tash. Kjo tash shumë e këndshme. Ati, qfar qfar Thon, a ti, qëfar bëjmë? Qëfar bëjmë njëzit? Thonë, a jemi një zotë, shprish po, e martë din e paguaj e dëgjoj por ri këto. Ky ka dështu. Kët betejti e humba. I ka dësuar disa... bashkuar vetëm me kësaj me kësaj. Ja s'ka bashkuar. S'u bashkuar. Ja nuk nuk eu bashkuar. Nuk është bashkim kjo. Pse? ë dy arsye të thjeshta. E para ti me kët favorizim të futbollit ndaj Ligjërotës e ke fursu nervsin që herën tjetër, dhe të ke shumë ma fështin të të më pashtesh, sa sa këse radhe. Andi nuk, unë, komësikën e mision e kaluar, mos i jep u shqim armikut, mos e forca, duhet të dëpsash, dhe dhe, pa më vazh, pa më vazh, a kompenzot aja, pa nuk kompenzot, kusht ka shtin këtë konflikt, tash, kusht për të fund këtë konflikt, nefësi, ne nuk ka konflikt, në mëny të natyrsh me besimtare, e din ku duhet me shku, nuk ka ne njefësit, dhe kujt nje përgjigj njefësit. Kjo përgjigjat i njefësit, që farës në tanë? E fuqizan e te pa për e do pësën? E fuqizan? E fuqizan pa tjetër? E fuqizan? Ane nuk është bashkim. Kjo është fuqizimi njefësit. Kjo është e para. E dyta, e dyta, dalën me të madhe prezentimin në ligjerat drej për detë nga ndëgjimi saj më vonë. Nuk ati të bere qedëm. Absolutis në e ligjera që se i duke në dëgjuar hoqë në për dhej përdejt, asë zhjën që se nuk përfitan. E shpëse kjo është e pa mundshme, por asë zhjën që se nuk përfitan. Betë prezinsë e jutë aty është e mjaftushme që të falen gjinojt e ka lau. Sikëse ka në haditë pegamberi sësërën. E që nuk e kejë pas taj me cedi kur që kënë të shpia. Kjo është e parë. E dyta, aty në ambjent d i emocioneve, në grësësis, në tërvlasdore, apo, pastaj, vetë vend, dhe është i tilë, gjitha këto, në dihmojnë që të kuptot për mirë. Dhe është të pisë si ki këto, apo më makinë si ki këto. Pra ndaj, nuk duhet braktisë këtë parë syrë, po njësë kanë nga një arsyë, nuk mundë gjithë më të marën pjesë, atërë në qofë se kanë arsyë, unë mëndojë se, dëshirë atyre flakë për prezent tja kompenzojnë Allah pas të me drejt. Por, por pa drejt, pa arsujet praktisht e këto, nuk kompenzojnë. Andaj nga këto duj aspekte, do mund, mund të refuzojmë atë që disa thunë se kompenzojnë, jo nuk kompenzojnë dhe nuk bashkot, por tje humbë se isigurët në këtë situatë në qovët të se i këdhëm për parështi kësaj, ndaj kësaj. Ose ke euro në gjep apo lek, apo qëtë qovët që ke në gjep dhe jem mes asaj që të blejsh, lukës, së po flasë për domës mëri, lukës, hesapë, një telefon shumë të shtrajt, që nuk duhet, në që se duhet, din me përdor, të rështë që ka kanë të, po, po të që ka shumë shtrajt që të nuk duhet, a, po, të blejsh në një tesht të shtrajt që nuk të duhet, dhe mes asaj që ka do një liber i ri, zadolmadi që të e përmenda, po, të blej, që fa do bëjmë, të bëjmëni? edhe këto kimi dersim të radës. Apo nuk i japim për arti dijesna. Mund duhet e qilibër. Edhe nëse, edhe nëse nuk kanë fort të mbathë. Po, se kjo komb e mbathura dhe veshja dhe ushqimi kanë kanë kompensim. Kjo nuk ka kompensim. Kjo nuk ka kompensim, nuk kompenzohet kjo. Këdi nuk kompenzohet. Andaj harpi par në luftë kundër nefsë. Kjo kemi shumë çfarë themi. Po, kemi folur shumë për diën, domethënë. Po. Ama hapi i parë në luftë kundër nefsë është ta luftojmë. Ta luftojmë këngullin e nefsës që të bëhet ignorante duke e lëvizur nga kjo pozicion që të bëhet e dukshme. Dhe sa më shumë diçka ka njeriu, aq më gjatë më është të bëhet dvep, dvep, në veprim pozitivisht. Ta për shembull, një njerëz nuk për shembull, një njerëz e din që është alkooli ndaluar. Edhe kaç Edin s'është së i keq, nuk është i mirë, po nuk din s'është së i keq. Dhe tash me janë ulë një hoxh dhe një mjek. Apo dhe hoja po i tregon se si do të pososh keq te Kalla në Josefin. Pas po sa ka prondë hoja, tashti aktivizohet mjeku dhe i flet se së... "Ti nuk do të kët mundësi me episkopun në 2 or, sa është ende në ndikimin e Aseksila." Çfarë ka bëtur djenga gjende? Dia. Dhe në vazhdimësi e kemi përmendë se në çufse dëshëm të largohuash nga një mëkat, njerëz ankohen poojëspomën këtë mëkat. I them sa dënti për këtë mëkat. Mm -hmm. Mos njohuje, mos njohuje e rreziku të këtij mëkati dhe ndikimet e tij të bën që ta bësh në varësi. Ose mos aktivizimi i njojës në kod dor, do të shekimi dit, po nuk e aktivizojmë. Anekim në uqe, të njihemi dhe të aktivizojmë këtë njojë në momentet të duhur apo të punën e sin. Atherë kur ka tendenca që të shfaqet aspekti i errat i kthimi i vjesë në shçjesimin e zemrës. Mos kemi një problem ku thotë që më ka kohë të mësoj ato. Mos simi dia merre që fillim kush ai vogël tani kohim iku mësoj dot më më. Kjo është relative. Që në kërnd të qytet. Nëse njeriu gjithmonë mëson. Gjithmonë mëson njeriu. Veç dallimi është se a mëson atë që i duhet apo mëson atë që nuk i duhet. Për shembull, një njerëz 90 minuta është i gatshëm qetrim para televizis për shikuar sh televizion për çfarë arsye? Që të mëson se filan lojtari si u sill këtë lojë dhe si rezultati. Do ai mëson diçka. Por polimi se ai bën të bëj këpse apo nuk i bën këto diçka të tjetra. Ne nuk di dikush që thotë vëlla Mosha 70 vjeçar nuk preferon tash për shembull shikuar futbolli, por shkak se nuk duheti kjo dije. Ose ne kuptojmë ti kët punë. Ja kuptan? Andaj po disakura janë më të përshtatshme për dijet sot tjetrat. Poromë njeriu i shtyrna mësh tash nukomosi më të fillon nga fillimi ta mzon kurën përmansh, po thamë se kushtimet, sepse ka çë ndodhin, apo të thit në bankat e shkollës, disa gjëra të ikin me jet. Epo. Kjo dihet edhe shikoj. Ajo, ajo përderisa përderisa ji dukë e kuptuar se s'është e këndshme kë mëkat, atë të in gjene me kuptuar se s'është e pakëndshme kë mëkat. Kjo është shumë e qartë. Andaj nuk mund të ikë nga ky aspekt ashere, do të munsi a për ditë dhe për të msuar dhe kjo është hapi i partë, i duhet një rjutë në rrugën e ti drejtë luftimit të nefësit. Ditoria e që luftën insistimin e vazhduyshëm të nefësit me mbetë i njerënët. Gase nefësit duhet i njerënësa, apo gase sa so ma i njerënët, apo është ma aktiv e mara e bisu. A i që vënë për të keqë dhe ka ma alat le uamën, qërtusin, gase a i qërtusin nuk din, pëse më qërtu? Nuk din, apo që se din, i afrot pas të kjo leua me kjo qërtusin më te për kujna, ati që është i qetë dhe mbedet urnu se për të keq i vetnuar dhe i mposhën në këtë dretimot. Për këtë arsio duhet që të kemi dituri. Po, që me dijen që morëm dhe edhim. A me efton të kemi dijen thjesin i libër që e kam në kalk, apo ja? Aja e para që të seka Çnjeriu duhet ta mpushni është me me etëturur me mësu. Kam unë jenësi dikur pranë, këso është insistimi i pardoshëm se ti ke ndor apo as kanë gjërat apo nuk po shkan, ti e ke ndor apo blen libra apo jo. Nevë tenton më të mbroj zgjat kjo. Daj të tenton dhe të tenton. Nëse te ti mpush këtë tendencë, pajtohet. Jo se pajtohet të bëhet ndihmtar. Mirë, po nuk e harron kur luftën. Çka është një është një inaqur i rradh a i rall është nefsit. Edhe kur të më poshtet pranon. Pranon rrot në betejë, por nuk harron. Mund të riaktivizojë. Mund të riaktivizojë, eden këtë ميدan apo apo të ndikojnë që të ku, të jetë ndikimi pozitiv i çojë fitoret tënde mbi të mbite, i i i i limituar. I kufizuar. Jo ti më prodh s'ojmë asumtë. Mirë, ti fitove kaç? i pa nuk do që, kjo, kjo të lejojnë që kë kjo vëdohet të shtrihet pastaj në të gjitha aspektet e të standup-it. Ai gjithmonë ai reziston. Përkose në çës se kemi impuosht tek dia, nuk duhet të më kënahesh me kaq. Diku thotë, "Ah, un çem na mir, un nuk e do për parë si futbolle ndaj ndaj Girotos." Nuk unë më sai, unë po kjo është një betejë. Po, betej po, do të kemi luftë që në kupton vetësoi si disa betejë. Po, tash një betejë kemi fituar, por lufta s'ka përfunduar. Atash më do të tenton dhehet në vendosje si pengesë në rrugën e praktike së kësë dhije që e kemi mësu. Vepër. Nga se, aja që është e kërkuar nga dituria, është vepra me te, të përnuarit me te, jo vetëm të adim. Për këta suje, thëtë pejga meri sallallahu alësallem, ku një njëri vendos me pranu islamin. Njëri kur vendos me pranu islamin? Kur e një, po kur nuk e një? një. Kur e një. Ta është me ka vendos njëri me pranu islamin është nështru nefësi edhe shejtani. Ska këthin mrapa. Thoth për gajmë mërësëm, kur dëndikur për në islamin, të është të më të këdije. Keme kuplu se në mejdane djetë i kem poshtë. A rëndë aty rahat? Jo. Thoth për gajmë mërësëm, shejtani, që është komunikusi i dhe për në nefësin, apo, i thoth njëriot, e tëslimu, o e të tërëkudin e abajk, se i për në islam Po futet në xhami, po lën shoqirin tënd. Tash munduhet që frytet e do bësh me teksoi dije. Mos marr. Mos i marrës ti apo. Andaj hapet ميدan Ilie Xebeti. Që nuk kupton veprën, punën. Dietatorët e tashëm kanë bër çuditën këdete. Kanë shkudhur at në atmosferë saçi kanë bër disa vepra që neva na duken nësa të përta ganjera. Po kur e kuptojmë natyrën e kësaj betie, vallaj nuk do nuk do të të përta. Na duket e të përta ajo që bojmë ne. Gjandena kurt lexojm për ta na duket gjendja e tyre jo normale. Jo, na nuk e kemi normal. Na kemi gjendje të, të, të arzakonshme, nga sa ta kanë qenë shumë normal. Kur e ke parasysh, me kënd kanë uftu dhe çfarë kanë dëshiru. Por kur di kushtoj para syse, na pedim rrezikun e nefsut. Pedim sa mund të bëjmë i të këçi, sa mund na kushtoj kjo, çfarë mund të humbim. Dhe she, sipas idhë me ne, thotë ti nuk je normal. Normali je apo? Për këta së nuk duhet të shikëm të tjerët me së jo normal, të para tonë. E ka të pru filoni, jo. Dëmë në shku të, të këtë pru në neglizin, të këtë pru në dëmbeli dhe për të atësi, nga se si juaj. E për musim el -Khavolani, djet, dhe e khavolani, nga djetarë dhe adhruës të mëdhaj Allah të Allahot a zërë në Jemen. Kënë njëri thua të se ka qenë si kurse Ibrahime a sëmi këti umeti. Një, një, një odheqës i, i Jemenit ka pë pegambar mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si ka? Ne e fsi pa kontrollu? Dëshira për pushtet? Do Muhamedi sallallahu ka pas pushtet, si ka? Njërzë dojt. Edhe pra unë do të më u pegambar. Për mbreshtotunjas. Dëshira për, për udhëheqje e ka shpitin kandidën gjendje. Sepse e adhurus. Ju jo e bëmos udhëheqin e jaminit. Po. Dhe po muslimin xhawlanë shikoj dhe i tha, ti je gnjëstar, gazes ka adhurus, ka pegambar mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, nëse është kështu ndezin e zgjarr ta hudh në zgjarr babusi me xhalin ta diq dhe hudh në zgjarr doli i gjallë e shpëtoi allah xhelal me mrekullia ja, tjetër andi thu se ka qenë ibrahimi as mbi këtë umet kur po zis se ka rritë duke duke fol duke ditshëm jo ja. çfarë bën tek njëri e kishen një shkopur shtëpinë e tij dhe çfarë bën me atë shkop i rrihte këmbët e tij ja, apo nauta kur ludit nga të falurit këmbë luditshin Më nuk ishin në gjenje ta, ta ndëgjojnë urë në këtë njëri ju që të rinë më në këmbët. Elë që një në këmbët? I rehte këmbët e ti dhe thëmë të kështu. A me ndohan Ebu Bekri dhe Omeri se kanë lënë pastyre njërës për taca? Jo, vëllohë, do të atë dëshmojmë se kanë lënë bura. Do ti bëjmë konkurencë në hyrën gjennet. Që ka këtë luft njëzë në këtë shkallë? Këtë luft ka luf sh për praktika e edente, ai sa për di e ka përfunduar, mirëpo kur nervsi Eldinkat shkolën pengon goditje. Një gasterifet ta kështot tentua që ta braktisi për gojimin, do ta lufton nervsin e vrashtë të përgojimit. Apo dhe e kuptoi sa është e keq, sa është shëmtuar, por megjithat nuk e braktesisha. Dhe tentua tash me përdor një metodë tjetër, cila është ta denoj veten time sa herë nuk mund dëgjoj në këtë rast. Si kokë përvep për tash I më duguël për veprat. Dhe tha, sa sa herë për gojën do kënd ajrëni dit. Po ai sum sum majru për hit Allahu Azza Jana nuk i bënte përsipë i ke pun. Dhe tha, kërkoja se me çfar mund ta ta preku shumë keq nifsin. Ajgurimi i thjeshtë, mund ta gjera. Atëre kuptua se nifsi em e don xhepin. Ah, don shumë xhepin. Dhe i thash nifsit, ose më lërataq për uajme, apo ose ta preku xhepin sarta për gojë ja prodh saka gadatero zetaro tretaro s'pondolesha 100 euro a di e s'ard 10 më shumë apo e privoj vetën nga lukset as keta se po jap na li vse e po më mirë se të mbetë në xhep do të më lënë rat nga përgojimi kjo është luftë ka luft për praktik këtu janë vanu omer radhiyallahu taala nuk kishte ik namaz ni kinis nga se ishte i angazhuar në një arr larg xhamisë Dhe e kurani i sfaldam me xhamat azhyr më shumë. I kindi jeni në kuan e vetështe dhe tha ai kapsh që më pengojnë nga adhurimi i Allahut në kuan e vet, fal qof për Allahun azhyr. As e pat i obligim as nuk është e keqën që se kët nuk e bën dikush, po për të dëshmuar nefsit se un jam në luftë me ty. Apo dhe do ta dëshmoj se nuk mposht ti mua, po unë të mposht ti. Andaj lufta me nefsit në rrafshin e veprës, në rrafshin e punës. Si zbatim dhe zbërthem praktik ia asaj që kemi ditë dhe kemi njohur. Dhe në momentin kur ka tendenzë të apartoam poshtë në vete, e dënojmë me ato që ka më të dashur, duke prunguagjume, ngjëre, duke prunguagjenduni kësaj bote, nga diçka që ai e don shumë, ne e privojmë, për të treguar se kemi ne një jetë që mund të prekim ty sikur ajo që ti na ke prek neverë. Kjo është uh, nga ato që dietot e kanë përmendur në rrafshin individual. Një vet duhet ta bëjë dia dhe dhe pra, të luftan. Dhe pas kësaj, kam përmejnë djetarë, dhe thonë që njëri ju duhe që në këdretim edhe të ndihmojt me tjertë. Ase jo, gjithmon, mundemi ne vetë të nga dhim. Nga njerë duhe që të ndihmojme me tjertë. Andaj në këtër ashtë duhe që të ndihmojme në dy rrafëshe. Të kshilohemi gjithmon me sakëcin dhe vërtëcin e rrugus ku jiminis, njerë i haran. Vjen jahja edhe i th eni se ai nisën natë herkësh skuqtë ah kujdes a je ja vërtet që ti ke besonte nuk shkohet tek ajë ja me me me kët me kët me kët intensitet të punës me me me kët rrugë me këto vepra nuk shkohet kështu më kshllant për duke marrë këtu në vardimsi saktësinë dhe vërtetsinë e qëllimit që ja kam syër dhe nganjhere nuk më mungon më kjo por më mungon durimi e di se është e drejtë e vërtetë por nuk po mundemo atë ja hija më ka por do rrethot dora Allahs edhe pak dhe arretëm. Dhe kët e ka kuptuar Imam Shafiu shumë drejt. Andaj ka thënë mos ti zbriste njerëzve asgjë nga Kurani Asr, në Kur'anit përveç surës Al-Asr do t'ju mjaftonte. Çfarë ka sura Al-Asr? Ka këtë që për Al-Asr. Allahu bi l-Asr, bashakoh, që është jeta jonë. Indel insana li fi khusr. Të gjithë njerëzit janë në humbie. Dhe na tse këmë fillim atje se humbje në nënkuptan, ndotja e nefësit. Apo? Shriko si lidhe në gjërat. Illa lëdhine. Post atyre, këta nuk e në humbje. Illa. Një grupi voglë, nuk e në shumë këta. Illa lëdhine amenu. Post atyre që i kanë besuar, e që këtu nënkuptan diturin. U amelus salihati, dhe kanë bërë veprat mira, dhe kanë zbërët praktikë kështë këtë, wa ta wasawu bil haki, بالصبر, dhe janë këshiluar dërmet vete, ka se kanë pas në voj, të ruhen, të jemë vlëzër, motra, bashkë në rrugën dhe të lojëllë u alë. Të vasë u bil haqqi, janë këshiluar në vëzhtim si, duke u i arikujtuar njeri tjetit, sa këtësin dhe vërtësin këtë rrugë. Kjo është të haqqë, e drejta është kjo, apo dushan këtë vërtësia, apo dushan këtë argument, ajojo. Të vasë u vejtmund janë këshilluar edhe për dorë. Andaj vetë pejgamberi so sallallahu alajhi wasallam e jimsë situata të caktuara e përdorte këtë këshillim për ti mbajtur të fort asabët e tij. Sigurçi e këshilloi Sumejen dhe Yasirin të jenë të durueshëm në ato situata të dënimit dhe dhunave që ushtrohen mbi tanganë kur e shoqërvë dha u tha sabran ale yaser. Dorani familja e Yasirit. Andaj këshilla jon për sabr do kujt. Nuk është një ngushëllim i thot bash i zbrast Por valla në qofse, është me sinqeritet, dhe me kuptim të drejtë, është këshilla më e mirë që mund t'i dimi ndokujt dora. Që them, thon duke dashur të përfundojmë po, po, pak me, për me këtë këshillë, me këtë përkujtim të Imam Shafiut rahimehullah, të japim përgjithshëm atyre të cilët thon durimi ka kufi. I themi durimi s'ka kufi. Sepse durimi është xhenet. Kush kufirin i tij? Po, kufiri i tij është xheneti pickers Allah shurë. Po, xheneti i tij e them Allahu shpërblet me xhenet. Dhe takojmë përsëri. Le të folu për nervsin përsëri. Allah jo, Allah të shuli, shuli. dhe po ta lan flye. Allahu subhanehu ve te nderuar miq bashkulltar të udhëtimit ton. E përfundojmë me shprehjen që durimi s'ka kufi, sepse kufiri durimit është xheneti. Për në të dyja nuk ka kufi. Atëherë mirë takofshim përsëri në misionin tjetër për të folur për vetë prinesin. Allahu i rujojë xhenat-koh. Assalamu alaykum wa rahmatullah.